112. Ньют і материна сумочка «Я мала здогадатися, що він мертвий, щойно увійшла до кухні», – сказала Анджела, знов спираючись на щітку. Те плетене крісло не звучало. Воно завжди потріскувало, скрипіло, коли батько сидів у ньому, навіть коли спав. Але Анджела вирішила, що батько спить і пішла прикрашати різдвяну ялинку. Ньют і Френк повернулися з прогулянки, лабрадор-ретривер – за ними. Вони зайшли на кухню, щоб знайти щось поїсти для собаки. Там вони побачили безлад, який залишив після себе старий. На підлозі розтеклися калюжі. Малюк Ньют узяв ганчірку для посуду і витер їх. Мокру ганчірку він кинув на мийку. Але сталося так, що ганчірка впала на миску, де залишився лід дев'ять. Френк думав, що в мисці цукрова глазур для пирога. І тиснув її в руки Ньюту, щоб той побачив наслідки своєї недбалості. Ньют відірвав ганчірку від застиглої поверхні і помітив, що тканина дивно змінилася. Вона набула металевого блиску, ніби була зроблена зі зміїної луски або тонкої золотої сітки. «Я кажу золота сітка», – сказав малюк Ньют там, у папаній спальні, «бо вона нагадала мені материну сумочку, що була такою ж самою на дотик». Анжела розчулано пояснила, що Ньют у дитинстві обожнював материну золоту сумочку. Я здогадався, що то була вечірня сумочка. «Мені було так приємно тримати її. Нічого кращого на дотик я не зустрічав» сказав Нют, дивуючись в своїй дитячій пристрасті. «Куди вона поділася, хто знає? «Хто знає, куди поділася, багато чого ще», сказала Анджела. Її печальні розгублені слова відлетіли в минуле і там завмерли. Утім, що сталося з ганчіркою, яка стала на дотик, мов сумочка відомо. Нют показав їй собаці, собака лизнув ганчірку і в ту ж мить скам'янів. Нют пішов сповістити батька про скам'янілого собаку і виявив, що батько скам'янів теж.